بسم الله الرحمن الرحيم القسم الرابع في ماره بتوجوه الوجود في الاحكام النظم سيران تقسيم قسم المراد تقسيم التقسيم الرابع في ماره بتوجوه وجود المراد ترتب في جنود على طريقو ده خبرداري چې ده خبرداري حاصل کي علي احكام النظم و حدود او تمثلات لفظي باندي اود اهل قبله تمثلات لفظي دا نظام په يني داويده پر سپرېکيدي په طريقو دلقض اعودہ عبارت اعودنہ زمنا حکم رواس وحی آردات اللہ صلور ترکی الاستدلال استدلال کولی پر ترکی دا عبارت النصرہ و اشارتی ہی زمین نصد آجید پر ترکی دا اشارت نصرہ و بدلالتی ہی و بدلالتی ہی و بدرکی دلائت النصرہ و, و, و, و, و, و او استدلال کولی پر اکتزائی نصد صدر والو وجد حصر اگر ظاہرہ لگ کپمن ټوک لپاره چې په سره چې کومه ویل شي د ټکلام کې استدلال کوي نو اګه دغه ورځ ده کوم حکم ته ثابت دي د فارغ راوړل شوی دی چې کوم حکم د فارغ راوړل شوی حکم ثابت نه دي ترې کې استدلال به عبارت الناس او کداغه د فارغ منټ ټوک لپاره راوړل شوی نه ده بل ګټه نه اشاره ثابت نه استدلال به اشاره منتوق الفاظ باندې استدلال نکنه ده دینه علاوہ باندې استدلال کوي یانه پرمعنا باندې استدلال کوي منتوق باندې استدلال نکې بغیر منتوق استدلال کو منتوقي الفاظ نه سره استدلال او که سره استدلال استدلال ک تو داغه شې سره جکوم ته نس محتاج دی داغه په معنا سره استدلال کړئ صحیح شو اكلات او شران هي ته نس محتاج دی نو هغه په لکی یې ورسئ شی دې ته او نس لکی یو کله سره وروه طریقې نه سره وروه طریقې هغه ته بیا وې لکی چې تمسکات او وظایف واه دا حسر به ور په منطوب سره استدلال شو که حکم د پرچلو لشي درات نس او کنه چې لشي شرط او که په منتب سره غیر منتب سره وین په معنا لغوي سره ده او په معنا لغوي سره نه معنا لغوي سره نه د توهلیکي د دلایاتو نشه په معنا سره نه ده چې کوم د محذوب اداره د مقدره عبارت ته دایر منتهک معنا ده او عقلا شي یعنی په معنا او شرعي بیا د او کدا سلو او تګ طریقې نه نوغه د توهلیکي بیا ته فاطمہ سکاتی زائفہ انشاءاللہ قصف و بیس نبیہ فصلن و من المیس من عاملے فی النسوس بوجوہ الاخرہ بوجوہ الاخر دو زیر نبیانی الاول بیا سلوک تک سے ایک اکسان دی پاہی کہ اول توسط بیانی امن الاول حرچ اول حر لے نو اول دلتا مطن کتا عبارت اونس زکر کرتا عبارت اونس والے مطلب نے سیکھی امن الاول عبارت نس نما ای عبارت د حکم نه ما ا حکم نه سیګه کلام له وحی داګه لپاره سی نه <تصفيق> عبارت نص د پره چل نه کلام نه چل نه سی عبارت نص یو طریقه د اسل کلام ما دا اوله صفت د حکم که و اما الحكم الثابت هر چا حکم چې ثابت ته صحیح شو ا حکم ثابته په اول سره پما دا ها وکنه و اما الاول هر چا حکم ثابته د اول سره پما دا ها حکم نه سیکل کلام لهم شد آلید اکر کلام سرے و ارید او اراد اکرشوی دے تذی کلام سرہ بیلی تذی کلام سره کسدا <سيكا> تسدیتور تذی کلام سر دا حکم مقصودا تو بیا خبر باہر خل تسامل عبارت کے بیا دا حکم سابتا بیا عبارت النس دا حکم تعریب شو ہو دا عبارت النس تعریب و نش حبر ہم جا ہلترہ انو قاعده حكم ثابته د عبارت دناس تاریخ شه کټاو ال حکم مستابتو بالاول ما ا حکم چې ثابت په باور په عبارتونه سره دا انو حکم د چیرې لپاره کلام چلو شوی دی دا کلام سره مقصود دی دا رس تاریخ شه په لکه د حکم تاریخ شه د عبارت د ناس تاریخ پلو شي کنه عبارت د بیان پکې ته را دا به هران د تاریخ اومه تک استدلال د عبارت د چې په دې سره د نص ا حکم ثابتول شي کوم د پرچ نص چلول شي تاریخ به دا استدلال به اداره نص استدلال دی چې په استدلال سره ا حکم ثابتول شي چې کوم د پر نص راولشي او کوم په نص مرکون ا را تاریخ به سره دې استدلال یې اداره ته نص راځي دغه عبارت د نص تاریخ بیا دا څه ته دایره په ناسنه مراد ورآګه ناسنه د مخکټر شه ظاهر ناس متصن وخته هغه ناس نه دي کوم انتر کیټر شه دلته کې مطلق لفظ انس ورې کېږي الفاظ او کلام ورې په شکل د ظاهر د خاص کې شکل د عام کې او په شکل د مشترک کې او په اول کې او په ناس کې د ظاهر کې د مکثر کې د محکم کې خفی مشکل مجمل او البته متشابه ځای دې کړل نشي ګره چې متشابه باندې استدلال کې دی هیڅ اېکه حکم پټي دی حکم چې معلوم نه دی نه داګه حکم می استدلال څه څنګه صحیح شو او دا نسل وړاندن د نس نامه مراد څه کده طریقې دې استدلال پدېخه استدلال پرځي د دې استدلال نه شي کولی نو د نس نامه مراد اغه کسب نه دی چې کوم په تقسیم صحنه کې دی د نس نس نامه مراد اغه متشابه نه علاوه نول په چې په څلور الفاظو <سؤال> نه حکم ثابتې په تدریجه اداره التنس تدریجه اداره التنس دا چې دا کلام د پکې لپاره ولې شی و امين نو هغه چې کمنس نته ستل دا ته کاسته چې عامه کومشترک ته کومول د اروچوي قانون دا ته خبر شو دا عبارت د نسنا مراد متلکي نس بیا دې ورپسې چې عمل اول تماسك الكلام له هو اريد به قصدًا والاشاره ماثبته ومرصده اشاره تاريخي والاشاره او اشاره ماثبته امام احكمن احكمن ثبت النظم كذا ثابت بنظم امثالا مثل الاولي فمثل ذا اوله وتو ذلك فرق الا انه ماسك له لكن انه ديت ماسك له كلام غير طار ندن تقیب ا خبره ده اشار الح مستصدهته اشاره دی ما خ ثابته په اشاره سره ما دهها او کم بالنظم نلم چ په کلام سره په سر سدی دي مدوره خبره ده چې نص او کلام او عبارت ددی د پاه چلولی او اوجوو کې پرت ته اشاره او د اشاري تاری مو او ددارته نص تاریب موکو سره سر د اشارهته نصف په تعریب اشارو ک د خبره چې دو کې پر پ د ک سره یو په لاته سره حکم ثابت دي او اول هم په سره حکم ثابت دي او یو کی ور چلو دي شوی او بلکې ور چلو دي شوی بیا دا ساتو چی د دې مثال په حیثیت کې دا څه دی لکه ځم محض مثلا مثلا ماحد جرات وګورم دا غلازه ما مخ ته نه دي سکت دا کڑکی و غیره دیبل سکت دا دیوال راضی دغه دا په منځلځه ما د رویت سره مقصود دغه غړه تکیل دی د دې مثال دا څه شو لگد ایواره تنص او دا سټ کې کونو کې په نظر باندې راځل د دې مثال په څیر شو لگه اشاره النس د دې مثال له شي شکل اشاره النس ادوال القناه سره مقصود دي خو د یو د طار چلول شي نه پرسی چلول شي او د بل لپاره کلام راوړل شي نه به تاسو خبره دیږي کې د مثالونو نمخ کې یو خبر یاد او استاد مثال دی چې استدلال ذا هو حاله مجتهد ده نو څنګه د اقسام د نظم او برجل چې الاستدلال به عبارته نو استدلال څوک مجتهد دی نو دا د کتاب الله دا الفاظ او د هغه اقسام ذکر کړي او د هغه قسم, دا دا قسم نو دا هر قسمه محدده هغه قسم ګرځول شي دا د هغه قسم نه د خود شي کوم حکم دیسره سر نو هغه کې هغه هغه او قسم دی یو قسم ده حکم ده چ ثابت ته پایدارت نص بل حقم ده چې اغه ثابت ته جانا ته اشاره نص بل اکه ده حکم دریم کې ده حکم اغه ده چې ثابت ته پایدارت نص بل په ابتزاز نص نو دې سره جی شه ثابتي کی اگر چې اغه اقسام د نظم دي او تصامحا دی استدلال تسویل شو کې ده نظم ول شو ورنه د اقسام ده چاندي دا خپل د مستدل د لفظ اقسام مستدل باندې کوم شې استدلال کوي طغله کوي نو په هر حال په دې کې دا تاسو موجود ده پاتې شو مثالونه دي چې ذکر کوي او طریقې چې اعتراضات محتوا لري ماسیک کلام له هو ننلته کې کلام چلل شي ورکه استدلال په معنا سره کولی شي کوم اقتضاء نشته او کوم دلا او دی بلکم اوی مصرابتا بی ناغمی مثل اللہ وی دیکن مزم او اس تنید واقعا کستی دل پس سرا کلشی پا مانا سرا دلات اللہ سا تاریخ نا اواتل پلک دی بل دی تاریخ نا سنگا اواتل اول کے کئی د یہ د به کس دن نو اشارت اینا اواتلہ ماسی کل کلام لہو د اوارت اللہ سنا اشارت ادتا کت سرا اواتا ماسی کل کلام لہو سرا تو اشار ا دکتور دې اشاره نه عبارت نو څنګه وته دلته ماسی سی کول کنه عملو اول کله سی کول کرا نو پرته کې څرداډه ارنه وته هغه دې نه وته ا دغه په لکه ننظم کې د نوستې دغه د طریقه وکړه مدمر تدری احترازیات کافی دي چې کوم خپل ځدېات کی خپل کسیمین یې هغه داری نشي خارج شي په تاریخ ماننه او یانش خبره دی سیلونو دا مثال چې کولي هیطان علی البکرہ تداینه مخکزان پوهکې اسانه خلاصه باندې تاسو تماوي ما زموږ جلول <سؤال> شي مقصود هغه سره ټول بایته کې مقصود هغه سره اها اغه کوموي چې کم طریقې د عبارت نصي اشاره نصي درات نصي اټزام د خچره پر کلام چلو لشي د ده به تر کلام چلو شنو د اشاره په مخې کې بل طریقې د لا نص په مخې کې بل طریقې د اټزام نص او کټې ټول دی به ان تک پرکه دې عبارت سره ورنقطه تی دي او سره تطاوض بظاهيري کې په وحدت تعارض کې تطاوض بظاهيري کې په تعارض کې مګر تاسو مثال درکې دلته تمام بقوله تعالی للفقراء الذين للفقراء الذين قرات آيات الله إکرالایا سیکل کلامه لپاره دې دیې به سهمن من الغنیمه marked الله تعالی بیان کړی او ما آطا الله آیاتو ما شاء الله ولا رسوله كم اضاء من فضل لبلادنا للرسول طبعا بس يبي ما شاء الله ولا رسوله من اهل القرى لله الله ذكر الله الله وللرسول ولذل قربى واليتامى والمساكين ابن سبيل شتا وابن سبيل شوشو بينز شو ولله السما زي بارك انده بينز دي وعلم قال الرسول للذين قروا التخمس دي 1/4 د مجاهیدین د کارځي د طریقې د تلازم فهمي صحیح شو او دا مسلمان مجاهیدین 5 لک روپیا را سند 1 لک روپیا چې دي دا د کل تکي ذکر شوه دي د طرف رسول للقرآن دا البا دي کوم چې دي آیات کړه ادا غنیمت مسلمانې ازال مثلا التكي 1/5 به دي تقسیمي صحیح کله چو اوس د پیغمبر اسلام مشهوره د ابو مشهری کنه ملوی اختلاف ځان له مسلې د خو اولته غنیمت مسله دا چې 1/4 موجایدين او 4 لاکھ او دا 5 والا چې د پیغمبر اسلام ته اختیار به چې پدې دي مصرف کې تفینزه مسارف چې سرور مسارف چې د دې کې سکی تقسیم ہاں پیغمبر د خپل ځان لپاره د قرباله لپاره د یتامه د مساکین او د فقرا لپاره او د فقرا لپاره دل تک دغه مساريب ذکر خدا د مالکه مالکې هغه دوي چې پاږه باندې مسلمانان با کډه جگړه وونکی او خوخان من خيله ولا ریکاب راغلل لې قائد کې با کډه ریکاب خوخان په نزعلي اسونه په نزعلي او بس هغه نه محاصره او کړشوا اې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازه تر کچزال سره سوړې هغه او چې کوم منقول شي جنا غیر منقول شي جنا جدادونه او غیره پاتې شو دا هغه برکت الله تعالی او برمال چې دا بچارې پاره دي نفلی لای او اربعین ما فال او اربع سو مینا کور فله ولن رسول لو پر باولی تا مل مساکین دی په انځوره طارق هرغه اندره چې بیا الله پر مال الفقراء لئن فقراء الذين داغ الصحابه دغه د مکیرا داغ لري او دا ددک نه بدل زکه فقراء او که سب مساکین کی راضي سب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشرانو کی راضي او سب پکیه تیمانه نموه نو حال دا د دماغ کنا بدل د دا چې تاسو په کوم مصرف نه خو دا کوم مخکې پیزي چیز ذکر شوی دا د اغه نه بدللی سو په نبی اسلام د اشتدارو سو په پکې وکړو سو په کې مساکینو او سو په کې یتا ماو دا د آیات مطلب شوی چې مالې په پیغمبر لسلام طول طولا کې امر لسلام ته اختیار او تشویق جدیدی کسانل او اغه کې پیغمبر الله تعالی په خصوصا ذکر د اغه چا چې کم د اتنه هجرت کړ د خپل کورونه مالونه ار سفر کې د کفقرا ینېدل دې مرکب مل بدل دې دی په قرانه د ماری په چره طریقه دې دی انا اوس د دې حکومت کې ارسجه دینو کړه یې د دونه مالونه رب مکه کې او بیا مو ته الله لیل فقرا خو دا کومه هوه عبارت النست دې پر دې اجاره د سهم دې چې بیلم پټو کډام په فقرا او یتامه او مساکینو کې دې په دې کې وایې اجاره النست آیات راوړې شه د کوئی اشارته د فکر ثابتول سره دا خبره لزمن ثابت تشوا چې الته کې کمالي ندي هغه د دې په ملک باندې باقی ندي د دی دې په ملک باندې باقی ندي باند په استیلاء د کفار سره د اغل ملکیت تابع باندې ثابت دی چې رې فکر ثابت شو ولزمن بسر دو معنی دا ثابت تشوا چې په استیلاء او په غلبي د کافرانو سره په صحابه او کمال باندې د هغه ملکیت څه شو ځکه چې د دې ملکیت ختم شند د دې ملکیت ثابت نه چې په استیله د کوفاره سره استیله په سره دا هغه املاک ساده زوال د املاک ته دی راوی او د هغه املاک سره ثابت شو دا په طریقې د اشاره النصره د لفظ په قران د دا ملو بشو او د کته توستا اشاره له احکام ګوړي کې دا په طریقې د ملزمي باید ټایم کې په ملزم او ملزمي سره ثابت ول شي دې سره علما بیا بلان مسائل تللی چې هغه مال چا و واستو کاټره خرسي نبلې ته واستي شي چې هغه مالک ته کچره بل پرز بلکاستراست د مسلمانانو علاقه تراغه حوزل مالک وسنانخلي جدا فالته زمانہ پاتې شو زمانی نو دې سره مونږه ځاوقول نشي څنګه د ملک تراغه دې دغه خپل ملک څخه استمال د مجاهدینو په قبضه کې راغلی بیا په خپل مثلا باندې او چې کوم باندې ورته په دوباره د واسط نو بیا د چې کوم دې غنیمت وېږي ځکه دې د ځاغه ملک کار لحاظ پای کې او د 1/5 علم انما علمتم کچ کوم ذکر دي د تکه مساره ته طرفه وګوره دا ټول احکامات په طریقې د ملازمه باندې یو بل شرطه ملازمه دا ثابت کړي نو دا کم احکامات دي دغه پر کلام راولشه نه دي د لفظ دا ټول احکامات ثابت کړي شونډه په کومه او احادیث کې کم حدیث یا کم آیات نیو مسرید پر ورولی شی وکنه نعوذ بالله من ذلک بس خنشتہ چې جب شکی اسی په ټول خبره لپاره وېسته مقصدی نشته الله تعالی کریم ذکر کړ خو دیو مسرید پر ورولی شی وکنه خدایا تردا چې داسه حدیث او داسه آیات نشته چې پایه کې یو حکم ثابته به عبارت النص نه یو داسه حدیث نشته او دا یو معلومور طریقه خو یا دا چې دا الفاظ نه ظاهر معلومي لکه مثلا مثلا لمبه ایت حواله ځلک کتاب لا دا ایت سره پرورول شي دغه پرچې په قران کې شک نشته نشته خبرونه یې درته لګم بس او په صحیح مختصانو ایو اعاده کړه خبر او چې رجا ما خایو اعاده کې عبارت النص او حکم پټ ویني او بیا د شأن نزول لپاره تللي نزول چې صحیح احادیث سره ثابتي او دا غیر چې دا ایت او کات شوا اشاره المس ول احکامات وینو بازي زکه ظاهر وی او بازي زکه په کې دکټوی بازي زکه خپکمای کم او به په بار د پروت او د جوړ خپکمای دې او زیات دې اوس لکه دا دایو حکم چې دا ظاهر د دانو احکامات سره سره دا پروت لکه دا دایو پربل مشوره قرآن کې الله تعالی په مشوره وبال امر او مشوره په امر دا اوس نص د سره کار د مشوره کار دا خود د علماء په توګه ملازمه حکم لیکل چې هر ځمانه کې مسلمانانو کې داسې یو جماعت په کار دي مسلمانانو لپاره چې قابلیت د مشورې وي داسې ساتلو په کار دي او د امیرو د فس فسلو هل ذکر اهل ذکر علماء نه سودا تقصو کې چې کوم مسله کې تشويش شي اوس د په سوال کې په سوال کولو کې نه پوه کېدل د عبارت النص ده خو دې سره اشاره النص راځي په کار دي دومره علاقه کې عالم <سؤال> فقار جهاله په تاسو باندې سره مراجعه ته کوم شي ودغنه تاسو کوم شي کوم شي دا مداصي شه شه شه يا على المولود لهو رس کوهن مثلا د مثل د د اجاب نه پکې دی وعلى المولود لهو وان پارس کوهن د خوړو پار سره کله خوونه مراد خپل مدخلی بی بی دا مراد نا طاکه نا طاکه دا خپل بی بی وخاوان باندې نشټه غنه او اجرت دیننه مراد بیا هم سره د تعیید د نشکاله نشټه زګه اصل مثلا نا پکمو زګه یو مراد ده چې خپل امور د خپل بچی باندې خاوند نه پیسې اجرت اغسته نشي نو یواز اوه مراد ده سره غیر متلکی خزیه معشوم موري تړه کینی ورکنه بیا هم دا مراد نا طاکه او کچر متلکی بیا پکې اس حرج رشتہ متلکی منکزیه نه چې عده برابر شوی نو قاعده قانون نوجرت و اجرت واه لیست ما شو له زپار کوم زایفت برابر ده نو بیا په یادت د سه شکله ونشته ارا کل چې لشه د دې لپاره چې ندیدو لپاره نطقه یا اجرت کې ایبته برابرۍ ته لکه شو اجرت پر لشته اایه د دې لپاره حکو ستا سویل الکلام ماوس د دیوانه چې کمل کلام ده الذین نو مطلب دا ده ولहू وعر المدودی وعلى الذي ولد <متحدث> له ولدګره او لا متمليكي ده اگر چي لا متمليكي ده د مستقل معنی بټاره دته مکسود راول شوی نه د خداه مانات ثابتيږي چې دا بچي ده لہذا ما سبب درنه ثابتيږي چې بچي ده د مال او د بچي کوم اموال لې هغه نه چالي انت وه مالک لي ابيك حديث کړي راځي دا په وخت د ضرورت په چاري خپل مختاج شي نه د بچي د مال بغه د اجازه استعمال ولشي اوز دا بچیم دا پلار دین نصب با پلار تزی ار دا بچی پر ملکی دغه دا بچی پر مالکی دا پلار دا احتیارات ثابتی دل دا تول سر ثابت چون اشارت و نصر بیادایات ساتا چمخ کے دا مسلا دے ذکر کرو دا اوکنہ ذکر کرو والی با ذکر کرو چکمه اشارت نصره حکم حکم ثابت شینو اعام کې د شو او عام مخصوص من البازمه کېد شي اوس دا حکم راواله دن اوس دنه مسله خاص ده اوس د پلار د لپاره په پولیسونه کې ملکیت ثابت ده که بچی د کلر د نرس د بچی جي د کلر حکم کوي د بچی مين زر نه د بچی د کلر د لپاره د هغه سره حق حاصله نه نه دا مخصوص منه الباز ده د خاص شوی دا بچی داغه دا او دا ارمالم د پلاګ کله ها دا مثلا تسره مخصوص په بیا دام کې دی شه کې دی شي چکم حکم ثابت شي په اشارت نصره خاصم کې دی شي عامم کې دی شي عام مخصوص منه له مخصوص کې دی شي او ار اي او حدیث پر دا عبارت نص حکم کې دی شي اشاره تن نص باځه کې کې دی شي باځه کې خفي او باځه کې جليم کې دی شي خبره او نو څو دا مخکي خبره وکړي دا خو ولې شونه اشاره اشاره دا ما هغه ما حكمه او اه آ حكم ثابت په اشاره سره ما دا آ حكم اه حكم نه ثابت بنظم چې ثابت و سره ان د مبارثه نو په نظم سره په ادارت سره په سره مصل الاولي په مصل ده اول آه. الا انه مجذى حكم چې ما سي كلام له دې پر كلام چوي لشي نه د دې کې اقرار ده حكم تعریف شو دا رس تعریف نه شو حكم د اشارت الناس تعریفونه نشنه ده ته تاسو تعریف کې استدلال دي چې په دې حکم څه ثابتول شي چې اې لپاره کلام چلوشي نه نه بس دا تعریف شي کما پیکو دی داړه ورډ پر یو مثال ورکړي له په کله الله تعالی ګیل الفقراء المهاجرين دکه مالکیت لري د فرد الفقراء او الفقراء المهاجرين الذين اېات الله سې کلام چلوشي د فرد بیان د ایجاد د سهم د غنیمت د تاسو مله په کې د مالفین ماله فین, فین چې لې شو د مالفین د صحه د مقرره لپاره لهونده دی لپاره وه فيه اشاره ته لږس کې اشاره ده ال زوال املاکهم اگر زوال او املاک بدیته کفار کفار ترتان پسې لده کفار سره سګي هغه ملک زایل کی وهما صلاح د دوال حکومت بیان وي وهما د دالوجی دي صلاح برابر د اجاب الحكم پسې کې د حکم لیکن اولا حقنا اندتعارضی لیکن اول چرد دا حق تبو عدسا کی تعارض کی عبارت النسق قویدیز اکر دا اغیر تبار نسر چلو لشوی مثال ور کردی پرامرلی صلی اللہ علیہ وسلم خوض ورک پرمائری چی دا ناکساتو العقل والدین نی تا پوستوش و سنگا ناکساتو العقل والدین نی پرامرلی صلی اللہ علیہ وسلم پرمائل ناکساتو العقل خوضت دی چی گوا د ځخه دی یو سړي برابر او نو که ستا د دین زګری چی پنځل نشره د شترو امره نه نیمه حصہ دا باندې په کورونه کې ناشته سلن چې نه د هیز دیناري نه همش د او عبادت نه کوي نو دا یو نقصان دي نشو دین امام شافیز په اشاره د خبر صاد ته کړی چې اکثر مدد د حیث پانرا نه او خدای اشاره ده ثابت کړي اپل زمن په او اپل چې ګنده عشره تو ایامین او كما قال دا سی روایت تے التصریح والتاز راغلی والتاز داگی دا, دا حکم زمونگ راجیہ تے تاہا حکم مانیچ کم امم شایفی سب ثابت دائی تب دریگی دے اشارتو نس سران مداشر دا الا ان الاولا اول چرے احاکو اندار در حد دار در پوخت سکے تاہا رسلے یہو خبر آپ پاتشوان بطوری ته تمه په وې مامي سالتاس مخصوص من اله باز د پرکم مثال مور کو دې ده طاره د طاره د زوی په مالکي د وین سره د وتی حق حاصل امام شافعي رحمت الله عليه د دې لپاره مثال ورکي چې ولات تقول لمن يترفي سبيل الله ابواب شهدا او اموات نو ایا په اعتبار د اخرت اګه ژوند دي دنیا ژوند زندگی هوه مت شو کله اخرت ته ته دا سر دي شي حیات حاصل نه امام شافی صاحب په دی باندې بجنازه نشکولې جنازه را بی؟ د جری ژوندیش په دا مسله هغه ثابت کړ په طریقې د اشاره النص عبارت النص د دې لپاره چې دې عمات نو اديته الله تعالی حیات ورکړي امين د نړیمر قارچ باندې راځي کله نفس زایکتو موت پیغمبر علی السلام باندې راغلي او د مات نورستو حیات دي ته حاصلې په طریقه د راتلماس پیغمبر لسلام ته حاصلې خو به په طریقه د عبادت نص پیغمبر لسلام ته په طریقه ثلاث الناس امام شفي صدوي په طریقه عبادت نص د ساده ثابت شنو په طریقه د اشاره نص را پته لګی چي د دې لپاره د جنازه کوله نشته خو علاوه شدنه یو صحابي هو دغه په او یې جنازه په حضرت جان ترا لگا هغه د دې رجنه نه هغه خدا په مسلک دا هغه باندې چې په شهاده باندې بجنځره کیږي د هغه مسلک ته هغه مبارک شه حضرت جان ترا هغه زموږ مسلک جنازه بکی کیږي د زموږ مسلک دې مسله کې ځال دی داو مسلک پر دغه مسله کې چې جنازه ویني شولې دا هغه پر مستغل دت اشاره ته مسل چې ژوندۍ او په ژوندۍ باندې جنازه نکي و د عام مخصوص اغره کتاب لري د مسر او دغه مثال امر کتابونه لکه صاحب بن العمر امام شافی شته مثال د ټور